У селі були жовтуваті очі, мав бути хитрий, як шайтан. У Баязида родимка над пупиком вказувала на велике майбуття хлопчика. Джихангір народився великоголовим, що вказувало на розум. Міхрімах сміялася в вісні, видно бачила себе в раю, а Баязид ночами плакав, може бачачи когось із близьких у пеклі. П'ятеро дітей Шостого Абдаллаха прибрали вищі сили одразу після народження. Може, саме для того, щоб ствердилося велике число п'ять. Мехмед, Селім, Баязид, Джихангір, Міхрімах. П'ятеро дітей, як п'ять сил, що спрямовують людське життя. Володар і народ, септо влада і покора, отець і син – тобто батьки і діти, муж і жона, тобто чоловік і жінка, старші і молодші брати, тобто покоління людські, нарешті друзі, цебто люди як такі. В числі п'ять найповніше втілена ідея цільності як вищого вияву різнорідності. Все розпадається на частини, та над ним – злиття рік і морів, людське життя єдине і неповторне. Але бачила вона, що діти її ростуть без друзів, і нічого не могла вдіяти. Помічала, що немає між ними братської любові, а тільки суперництво і ворожнеча, за якими маячила смерть насильницька, і не могла тому запобігти. Бо хіба й сама не жила в цьому непевному світі, де все було примарне, загадкове і загрозливе. Пишні урочистості, перті моління, розкіш. Золото, коран, крики мудзинів, грюкіт гармат, яничарський елемент, страхи, брязки та ланцюгів, ревіння звірів, пошепти. Метушня й тупотня євнухів, загадкові слова, підслухи, наклепи, затає на ворожнеча, зрадливість і насильство, насильство. Чи не тому великого на воїні перша поема з його п'ятериці зветься. Сум'яття праведних. І є там слова. О, чию руку зміцнює влада, адже путь твоя веде до насильства. Насильство твоє над людьми не поменшується, але ти твориш його і над собою самим. Як це гірко, і як справедливо. П'ять, десять, п'ятнадцять років життя в гаремі змагалася за себе, тоді думала тільки про маленьких діточок своїх, дні й ночі з'їдалися безсоннями, клопотами, час її знищувався без остачі. Тепер, нарешті, могла озирнутися, розпростатися, зітхнути вільніше, подумати про майбуття своєї і своїх дітей. Знову мала час для досконалення свого розуму. Час для книг, може, й для величі. Мала час. Здивування її не було меж, коли виявила, що тепер часу ще менше, ніж тоді, коли клопоталася з малими дітьми. Тоді події наглили, вітри підганяли, якісь незримі сили штовхали вперед і вперед. І, мов би, самі дияволи підхльостували тебе, заповзявшись, або ж покінчити з тобою, або стати свідками твого знесіння над душами ницями і нікчемними. Мабуть, час має здатність ущільнюватися, в найнапруженіші періоди твого життя. Коли ж настає розслаблення, тоді та невидима пружина, а може рука Бога, тільки ж якого Бога, яка з розумною жорстокістю стискувала все, і час, і події, і життя довкола, теж розслаблюється, і вже не дмуть вітри, не наглядь події, вгамовуються навіть дияволи неспокою, Настає тиша, лінива розманіженість, нікчемність, мало не умирання. А тому для справжньої людини порятунок тільки в напруженні, у вічному невдоволенні досягнутим і зробленим. П'ятнадцять років віддала своїм дітям. А чого досягла? Чого добилася для них? Страх і непевність супроводжували народження кожного з них. Страх і непевність і далі нависали над ними. Поки над Роксоланиними синами вивищувався їхній старший брат від черкешенки Мустафа, Роксолана не могла спати.